що вбивство, якщо справді можна говорити про вбивство, було скоєно так швидко, що вбивці скинули тіло в річку до полуночі. Безглуздо стверджувати все це, наголошуємо ми. Та в той самий час безглуздо припускати, як ми твердо вирішили зробити, що тіло скинули в річку після полуночі. Цей висновок сам по собі досить нелогічний, але не такий абсурдний, як той, що надрукували в статті. Якби я просто хотів, провадив Дюпен. Спростувати саме ці твердження El Etoil, я б обмежився тим, що допіру сказав, але нас цікавить не El Etoil, а істина. Докази, про які ми так довго балакали, мають лише один сенс. І цей сенс я послідовно та чесно пояснив. Але важливо, не зупиняючись лише на словах, зрозуміти думку, яку ці слова явно мали донести, хоча й не донесли. Журналіст хотів сказати, що якої пори дня чи ночі у неділю скоєно було вбивство, Злочинці навряд чи ризикнули б перенести тіло до річки раніше півночі. І саме в цьому криється безпідставне припущення, яке мене геть не влаштовує. Автор безпідставно стверджує, що вбивство було скоєно у такому місці за таких обставин, що труп обов'язково мали нести до сени. Насправді ж воно могло скоїтися і на березі, і на річці, а відтак тіло могли скинути у воду в будь-який час доби оскільки це був би найлегший і найлогічніший спосіб його позбутися. Ти, звісно, розумієш, що я не наполягаю на ці можливості і не висловлюю власну думку. Поки що я не зачіпаю реальні факти у цій справі, а хочу лише застерегти тебе від самого тону припущень Ел Етоїл, звернувши увагу на те, що вони від самого початку мають необ'єктивний характер. Таким чином, установивши межі для своїх упереджених ідей, газета заявляє,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 Видання спробувало спростувати лише ту частину статті, в якій йдеться про потопельників, наводячи 5-6 прикладів, коли тіла людей, про яких достовірно було відомо, що вони потонули, спливали через менший проміжок часу, ніж той, що зазначається Л. етойл Але у намаганні для заперечити основне припущення Л. етойл лише посиланнями на конкретні випадки з життя, що йому суперечить, є щось надзвичайно нефілософське. Якби навіть елемонітор вказали не на 5, а на 50 трупів, які спливали за 2-3 дні, ці 50 прикладів однаково розцінювалось би як виняток з правила, що наводились в Елетойл, -E аж поки саме правило не було б спростоване. А якщо визнати правило, Лемонітор не заперечує його, а лише вказує на винятки, то припущення Елетойл -E зберігають силу оскільки вони стосуються лише вірогідності того, що тіло сплило до закінчення триденного сроку. І ця можливість буде свідчити на користь Л. -E Аж поки кількість прикладів, на які по-дитячому посилаються її супротивники, не сягне кількості, коли стане доречно вести мову про протилежне правило. Телебон зауважив, що усі міркування щодо цього мають бути побудовані таким чином, щоб спростувати згадане правило, а для цього ми маємо дослідити його раціональне підгрудтя. Так почнімо з того, що людське тіло набагато легше або важче за воду в річці. Іншими словами, питома вага людського тіла, за звичайних умов, приблизно дорівнює питомій вазі прісної води, яку воно витісняє. Тіла грядних людей з тонкими кістками і тіла жінок, як правило, легші за тіла худих чоловіків з великими кістками. А на питому вагу річкової води певною мірою впливає наявність морської води, яку приносить приливна хвиля. Але навіть якщо не брати до уваги морської води, все ж таки можна вказати на те, що за відсутності додаткових причин навіть у прісній воді повністю тонуть лише деякі тіла Майже кожен, хто впав у річку, зможе виплив Коли питома вага його тіла буде дорівнювати питомий вазі води, яку воно витісняє Іншими словами, якщо він зануриться майже з головою Для людей, які не вміють плавати, найбільше правильною буде вертикальна позиція Причому голову необхідно відкинути і зануритись так, щоб над поверхньою води залишився тільки ніс і рот. Прийнявши таку позицію, людина без зайвих зусиль триматиметься біля самої поверхні води. Але не можна нехтувати фактом, що питома вага тіла і води, яку воно витісняє, перебуває у слабкій рівновазі. І для того, щоб її порушити, достатньо навіть дрібниці. Наприклад, якщо підняти руку вгору і тим самим позбавити її підтримки води, це створить надлишкову вагу. І відтак можна зануртись з головою. А якщо неумисно схопити за деревину, це дозволить трошки підняти голову і розвернутися довкола. Людина, яка не вміє плавати... Зазвичай починає бити по воді, закидати за голову руки і намагається тримати голову прямо. В результаті рот і ніс опиняються під водою, яка при спробі вдихнути, потрапляє в легені. Крім того, чимало води вливається у шлунок, і тіло стає настільки важчим, наскільки вода важча за повітря, яке наповнювало порожнини раніше. Як правило, цієї різниці буває досить для того, щоб потонути, але тільки не в тих випадках, коли йдеться про людей дебелих із тонкими кістками. Люди з такою статурою, навіть потонувши, плавають біля поверхні води. Труп, який опустився на дно річки, буде залишатись там доти, доки з якихось причин його питома вага знову не стане меншою за питому вагу води, яку воно витісняє. Це може бути пов'язано з розкладом чи ще чимось. У процесі гниття утворюється газ, який наповнює клітковину і порожнини, в результаті чого тіло сильно роздувається, що створює жахливе враження. Коли здуття призводить до помірного збільшення об'єму трупа, а вага при цьому залишається незмінною, тіло стає легшим за воду, яку витісняє, і потім спливає. Але процес розкладу залежить від багатьох факторів. Може прискорюватися чи сповільнюватись з різноманітних причин, такі як спека чи холод, кількість мінеральних речовин у воді, глибина, наявність чи відсутність течії, температура тіла, врешті стан здоров'я людини перед смертю. Таким чином, цілком зрозуміло, що ми не можемо навіть припустити, через який час тіло спливе на поверхню внаслідок розкладу. За деяких обставин це станеться менше, за годину, а за інших – взагалі не станеться. Існують також хімікати, які пригнічують процес гниття, як, наприклад, біхлорид ртуті. Проте не лише розклад, а й бродіння рослинної маси у шлунку чи в інших порожнинах зазвичай приводить до утворення газів, у результаті чого тіло спливає. Гарматний постріл створює звичайну вібрацію, яка або вивільняє труп із бруду та мулу, і тіло спливає, бо вже й так мало піднятися на поверхню, або руйнує якусь частину клітковини, яка вже згнила, але перешкоджала роздуванню порожнин газом.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 воно незабаром знову опуститься на дно, якщо його негайно не витягти на берег. Тепер увесь цей абзац видається вкрай нелогічним і непослідовним. Життєвий досвід аж ніяк не показує, що 6-10 днів – достатній термін для того, щоб тіла потопельників розклались настільки, аби сплести на поверхню. Навпаки, і теорія, і практика показують, що не можна визначити термін, який передує спливання. Якщо ж труп спливе через те, що над ним вибухнув гарматний заряд, то він опуститься на дно, якщо його не витягти на берег, не негайно, але ж тоді, коли процес розкладу зайде так далеко, що гази вивільняться назовні. Та я хотів би звернути твою увагу на підкреслену відмінність між тілами потопельників і трупами, які скинули у воду одразу після вбивства. Хоча автор статті й указав на цю відмінність, він все ж таки зарахував ті і ті тіла до однієї категорії. Я вже пояснив, що тіло людини, яка тоне, набуває більшої питомої ваги, ніж вода, яку воно витісняє, і що така людина піде на дно, якщо вона битиме по воді, підкидаючи руки вгору, та захлинатиметься, в результаті чого у легені потрапить вода. Але трупи, які скинули в воду одразу після вбивства, не б'ють по воді і не захлинаються. А в такому разі труп, як правило, взагалі не потоне. Про цей факт автор статті Ел Етоїл, певне, не знав. Лише тоді, коли процес розкладу зайде надто далеко, тобто коли від тіла залишаться самі кістки, наголошує тільки тоді, а не раніше, труп піде на дно. То як тепер розцінювати твердження, що тіло, яке знайшли, не належить Марі Роже, оскільки воно пливло по річці, хоча з моменту зникнення дівчини минуло всього-навсього три дні. Якби вона потонула, то пам'ятаємо, що це жінка взагалі могла залишитися біля поверхні води, а якщо й пішла на дно, то її труп міг спливти навіть раніше, ніж через добу. Але ж ніхто не висуває припущення, що дівчина потонула. А коли й скинули у воду вже мертвою, то немає нічого дивного в тому, що тіло пливло по річці. Воно й не мало піти на дно. Але якщо понівечене тіло пролежало на березі до ночі зівторка середу, то в цьому місці мали б залишитися бодай якісь сліди злочинців, стверджує Ел Етойл. У цьому місці важко одразу здогадатись, куди хилить автор. А він, виявляється, хоче випередити можливе заперечення щодо своєї теорії, а саме. Тіло пролежало на березі дві доби, де воно розклалося швидко, набагато швидше, ніж під водою. Він припускає, що в цьому разі воно мало б сплети вже всереду, і вважає, що піднятися воно могло лише за таких умов. А відтак автор дуже поспішає вказати на те, що труп не залишили на березі, оскільки тоді у цьому місці мало б залишитись бодай якісь сліди злочинців. Гадаю, ти посміхаєшся через відсутність логіки в цих міркуваннях. Ти не можеш розуміти, яким чином саме лише час перебування тіла на березі впливає на збільшення кількості слідів, які залишили злочинці. Для мене це також залишається загадкою. А ще вкрай малоймовірно те, продовжує наша газета, що лиходії, які скоїли цей злочин, скинули тіло у воду, не прив'язали до нього ніякого тягаря, хоча їм не важко було б ужити таких застережних засобів. Зверни увагу на комічну непослідовність припущень. Ніхто, навіть Ел Етойл, не заперечує той факт, що жінку, труп якої знайшли в річці, було вбито. Ознаки насильницької смерті аж надто явні. У автора Ел Етойл лише одна мета – переконати, що це не біщиця, не Марі. Він прагне довести те, що Марі не вбили, а не те, що взагалі не було скоєно злочину, а його міркування підтверджують лише останнє. Ось тіло, до якого не прив'язали ніякого тягаря. Вбивці, кидаючи труп у воду, обов'язково прикріпили б до нього щось важке. Звідси маємо, що злочинці взагалі його у річку не вкинули. Якщо цей аргумент щось доводить, то лише це. Питання щодо особистості небіщиці навіть не обговорюється, а Елетойл тепер докладає чималих зусиль, аби заперечити твердження, яке було висунуто раніше. Ми цілком переконані в тому, що тіло, яке знайшли, труп убитої жінки. І це не єдиний випадок, коли наш автор мимоволі заперечує сам себе лише у цій частині своїх міркувань. Я вже наголошував на тому, що він усіляко намагається зменшити проміжок часу між зникненням Марі та виявленням тіла. Тим часом автор наполегливо підкреслює, що жодна людина не бачила дівчини з тієї хвилини, як за нею зачинилися двері материнської домівки. «У нас немає доказів», – пише він, – «що Марі Роже ходила серед живих по дев'ятій годині ранку в неділю 22 червня». Через те, що його аргумент явно однобічний, автору слід було взагалі про це не згадувати. Оскільки якби знайшовся свідок, який бачив би Марі, скажімо, у понеділок чи вівторок, то проміжок часу, про який йдеться, значно б скоротився. А відтак, згідно з міркуваннями самого журналіста, Зменшила б вірогідність того, що знайшли труп саме нашої гризетки. Кубменно спостерігати, як наполегливо Елітойл звертає увагу на цю деталь, щиро вірячи, що в такий спосіб підтверджує загальний хід думок. Тепер перечитай ту частину статті, де йдеться про те, як Мсьє Бове проводив упізнання. Що стосується волосин, тут Елетойл явно хитрувала Мсьє Бове аж ніяк не бовдур, а тому він не став би наводити як доказ наявність волосин на руці. Волосини є на кожній руці. Невизначеність ствердження Елетойл перекручує свідчення. Він, мабуть, мав на увазі своєрідність цих волосин, особливий колір, густоту, довжину чи розташування. Її нога, пише автор, була маленька, як і тисячі інших жіночих ніжок. Її підв'язка, як і чобітки, не може виступати вагомим доказом, адже те і те продають у великій кількості. Те саме можна сказати і про квіти на капелюшку. Мсьє БВ особливо наголошує на тому, що застібка на підв'язці зміщена. Та це нічого не доводить, оскільки більшість жінок вважають за краще, придбавши підв'язки, припасовувати їх удома, а не переміряти в лавці. Важко навіть припустити, що журналіст стверджує це серйозно. Якби месь Єбаве, у пошуках тіла Марі знайшов труп жінки, який би з та зовнішністю схожий був на зниклу дівчину, він мав би всі підстави стверджувати, навіть не беручи до уваги одягу, що відшукав саме мадмозель Роже. А якби, крім загальної схожості, він виявив ще й ті своєрідні волосини, які бачив на руці Марі, його впевненість зросла б прямо пропорційно до незвичайності цієї прикмети. А якщо і в Марі, і в трупа були маленькі ступні то ймовірність того, що це тіло належить саме Марі, зростає не в арифметичній, а в геометричній прогресії. Додай до цього чобітки, точнісінько як ті, що були на ній у день зникнення, хоча таке взуття продають у великій кількості, і твоє припущення перетворюється на певність. Те, що саме по собі не є точною ознакою особи, завдяки місії низці інших прикмет, стає майже незаперечним доказом. Якщо взяти до уваги ще й такі самі квіти на капелюшку, які носила зникла дівчина, то впізнання можна вважати завершеним. Достатньо було б однієї квітки, але ми маємо не дві і навіть не три. І кожна з них не просто збільшує нашу впевненість, а посилює її у сотні, ні, навіть у тисячі разів. І тепер уявімо, на небіщиці такі самі підв'язки, які мала дівчина. Подальші дослідження стають просто безглуздими. Застібки на цих підв'язках переставлені так, щоб припасувати їх до ноги, але саме це Марія зробила, перш ніж піти. Тож після усього цього сумніватиметься лише божевільний чи лицемір. А якщо л Етоїл наполягає на тому, що таке вкорочення підв'язок, справа цілком звичайна? Це вказує лише на упередженість автора статті. Власне, еластична природа підв'язок вже є доказом незвичайності такої перестановки застібок. Якщо річ може вкорочуватись сама, необхідність докладати до цього додаткові зусилля – аж ніяк незвичайна справа. Те, що підв'язки Марі потребували такого припасування, стало випадковістю у найточнішому сенсі слова. Однієї цієї деталі було б достатньо для встановлення особистості. Але ж на трупі не тільки знайшли самі лише підв'язки зниклої дівчини, чи її чобітки, чи капелюшок, чи квіти з її капелюшка. Не тільки виявилося, що ступні найбільшіці теж маленькі, що в неї такі ж волосини на руці, що вона з татурою та зовнішністю нагадує Марі. Були наявні всі ці прикмети. Якби вдалося довести, що автор статті Елетою за таких обставин, що сумнівається в особистості небіщиці, його можна було б оголосити божевільним і без висновку медичної експертизи. Він вирішив, що з його боку буде розумним вжити професіональну лексику адвокатів, які задовольняються повторенням загальних юридичних понять. Хочу зауважити одну цікаву деталь. Більшість із того, що суди відмовляються вважати доказом, для кмітливого розуму є найпереконливішим аргументом. Оскільки суд керується загальними принципами, які визначають, що може бути доказом, а що ні, тобто використовує принципи, закріплені кодексом, він не відступає від них у конкретних випадках. Звісно, така непохитна вірність принципу разом із повним ігноруванням винятків, які йому суперечать, може стати способом виявлення істини, але за довгий проміжок часу. В цілому така практика має своє філософське пояснення. Проте правильно й те, що вона призводить до великої кількості індивідуальних помилок. Що ж до інсинуацій, спрямованих проти Бове, я вважаю, що ти, не вагаючись, їх відкинеш. Тобі, певно, зрозуміла сутність характеру цього чоловіка. Він не надто мудрий романтик, охоче лізе у чужі справи. Кожна людина, який притаманні ці риси, у серйозних ситуаціях поводиться таким чином, що викликає підозру в тих, Хто відрізняється кмітливим розумом, чи у тих, кому вона не подобається. Мсьєбове, грунтуючись на твоїх нотатках, особисто розмовляв із редактором Ел Етойл і зачепив його самолюбство, наполягаючи на тому, що труп, незважаючи на теорію газети, без сумнівів належить марі роже. Він, заявляє автор статті вперто стоїть на тому, що це тіло марі, але не може навести доказів переконливіших, ніж ті, про які ми вже згадували. Не повертаючись до питання, що переконливих доказів взагалі не існує, треба підкреслити важливий факт. У таких ситуаціях людина може бути цілком певною, але не мати доказів, які б задовольнили інших. Важко дати точне визначення тому враженню, яке викликає у нас та чи та людина. Кожен легко впізнає своїх знайомих, але далеко не кожен може дати логічне пояснення, яким чином він їх упізнав. Автор статті Велетойл не повинен ображатись на мсьє БВ, лише тому, що останній не в змозі підкріпити свою переконаність доказами. Пов'язані з ним підозрілі обставини набагато легше пояснити, базуючись на моєму уявленні про нього як про романтичну особистість, що охоче лізе в чужі справи, ніж на припущенні про його вину, на якому наполягає журналіст». Якщо ми поставимося до цього чоловіка добротливо, то відразу ж зрозуміємо і появу троянди в замковій шпарині, і надпис Марі на грифельній дошці, і як він відштовхнув у бік родичів чоловічої статі, і небажання, щоб рідні Марі бачили тіло, і застереження, яке він залишив мадам Б, вказуючи на те, що вона не повинна нічого розповідати жандарму до повернення самого БВ. І врешті його рішучий намір не дозволяти нікому брати участь у розслідуванні». «Я ні на мить не сумніваюсь в тому, що Бове залицявся до Марії, що вона кокотувала з ним, і що він прагнув переконати усіх, ніби користується її довірою та прихильністю. Я не маю наміру особливо застановлятися на цьому, оскільки факти цілком спростовують твердження Ел-Етоїл стосовно байдужості матері та інших родичів Марі, байдужість, яка б дозволила мати сумніви в щирості їхнього переконання, що знайшли справді труп Марі». Надалі ми вважатимемо, що питання про встановлення особистості небільшіці вирішене на нашу користь. А що ти думаєш, спитав я, про теорію Ле Comerciel? Я вважаю, що ця газета заслуговує на більшу увагу, ніж усі інші теорії, які були оприлюднені. Висновки, які робить Le Comerciel, мають філософське підґрунтя. Вони досить мудрі, але принаймні у двох випадках передумова базуються на неточних спостереженнях Лекомерціал указує на те, що бандити схопили Марі недалеко від материнської домівки. Не може бути, наголошує газета, щоб дівчина, яка користується такою великою популярністю, пройшла непоміщена три квартали. Таке припущення міг висловити лише корінний парижанин, публічна людина, яка зазвичай ходить лише певними вулицями у діловій частині міста. Йому рідко вдається пройти шість кварталів від своєї контори без того, щоб його хтось не впізнав і не заговорив до нього. Він знає, наскільки широке коло його знайомих, порівнює власну популярність з популярністю продавчині з перфюмерної крамнички і не вбачає в цьому суттєвої відмінності, а відтак робить висновок, що Марі мають упізнавати на вулицях так само, як і його. Але це було б можливе лише тоді, якби дівчина, як і він, ходили тим самим незмінним шляхом у межах певної частини міста. Він ходить своїм маршрутом у певні години, і той пролягає вулицями, де він на кожному кроці зустрічає людей, які цікавляться ним через спільність занять і справ. Маріж навряд чи гуляла тими самими стежками. А в нашому разі найправдоподібнішим буде припущення, що дівчина обрала шлях, який дуже відрізняється від тих, якими вона ходила зазвичай. Зіставлення, яке згідно з нашими припущеннями мала на увазі Лі Комерціял, були б імовірними, якби двоє згаданих людей пройшли б через усе місто, у цьому разі, за умови однакової кількості знайомих, були б рівними і їх шанси на однакову кількість зустрічей. Я вважаю не тільки можливим, а й найвірогіднішим те, що Марі прийшла від своєї домівки до тіччиної оселі, не зустрівши ні душі з тих, кого б вона знала, чи хто знав би її. Отож, ми маємо пам'ятати про значну невідповідність між колом знайомих навіть найвідомішого парижанина та кількістю населення Парижа. Якщо ж навіть після цих міркувань, припущень, лекмерціл не вважатиме це спростованим, його неодмінно похитне посилання на час, коли Марія вийшла з дому. Та й вийшла вона з дому о тій perí, стверджує автор статті, коли на вулицях було повно людей. Насправді ж, це не зовсім так. Була 9 -та ранку. Справді, оцій парі на вулицях буває повна народу в будь-який день тижня, окрім неділі. Але в неділю о 9 ранку Парижани зазвичай вдома готуються йти до церкви. Будь-яка спостережлива людина понад усякий сумнів помічала, що недільного ранку з 8 до 10 години на вулицях ледве чи можна зустріти двох-трьох перехожих. Між 10 та 11 годинами місто справді пожвавлюється, але не раніше, не о 9 ранку, коли дівчина залишила домівку. Ле Комерсіал не виявило достатньої спостережливості ще в одному випадку. Від однієї з нижніх спідниць сердечної як автор, відірвали клапоть завдовжки два фути і завширшки один фут. Зробили з нього пов'язку, що проходила під підборіддям, затянута була на потилиці. Певне, усе це зробили для того, щоб не дати дівчині кричати. А відтак можна припустити, що злочинці не мали носовичків. Наскільки це твердження обґрунтоване саме по собі, ми обговоримо пізніше – Зараз вже відзначимо те, що під злочинцями, в яких не було носовичків, маються на увазі неприторені мерзотники. Але навіть в останнього голодранця завжди є носовичок. Ти, напевне, помітив, що за останні роки для всієї місцевої потолечі носовичок став конче необхідною річчю. А що ти скажеш про статтю в Лесолейл? – спитав я. Дуже шкода, що її автор не народився папугою, бо став би він найвідомішим папугою в усьому світі. Він просто повторив деякі твердження, які вже були опубліковані, старанно зібравши їх з різних газет. Цитую, ці речі пролежали там не менше як 3-4 тижні, і не виникає жодних сумнівів у тому, що місце жахливого злочину врешті знайдено. Факти, які переказує Лесо аж ніяк не розганяють моїх сумнів, але ми обговоримо це згодом, у зв'язку з іншим аспектом справи. А поки нам потрібно розглянути інше питання – ти певна річ не міг не помітити, з якою надзвичайною недбалістю оглядали тіло. Так, особу небіщиці встановили досить швидко, але ж багато чого залишилося нез'ясованим. Наприклад, чи нічого не зникло, чи надівала дівчина, коли виходила з дому, коштовні прикраси. А якщо так, то чи знайшли їх на трупі. Усі ці важливі питання залишилися поза увагою слідства. Так само, як і не було досліджено інших, не менше суттєвих моментів. Тож ми маємо самі задовольнити власну цікавість. Так, необхідно переглянути роль Сенесташа. У мене немає щодо нього підозри, але слід міркувати логічно. Ми ретельно перевіримо його письмове свідчення про те, де і коли він був в тієї неділі. Такі свідчення часто бувають украй ненадійними. І якщо ми не знайдемо в них жодної суперечності, то нам не доведеться більш займатися Несташем. Але його самогубство, хоча й могло б зміцнити підозру у разі, якби ми довели неправдивість цих свідчень, цілком можна пояснити, якщо вони щирі, а тому не будемо через нього змінювати звичайні методи аналізу. А зараз я пропоную поки що не розглядати безпосередньо трагічні події, а зосередитись на обставинах, що їм передували та їх супроводжували. Однією з найгрубіших помилок при розслідуванні, подібному до нашого, є те, що досліджується лише власне факт. А усі події, так чи інакше з ним пов'язані, цілком ігноруються. У суді, до речі, поширена злочинна практика. Розглядаються лише ті докази та свідчення, які безпосередньо, очевидно, пов'язані із правою. Та як показує попередній досвід і як завжди покаже справжня філософія, значною мірою істина виявляється завдяки дослідженню обставин, що на перший погляд здаються недоречними. Саме дух, якщо не літера цього принципу, лежить в основі схильності сучасної науки спиратись на непередбачуване. Але, можливо, тобі не зрозуміло, про що я веду мову. Історія людських знань постійно доводить одне й те саме. Найбільша кількість найзвичайніших відкриттів пов'язана із супровідними, випадковими чи непередбачуваними обставинами. А тому при огляді перспективи на майбутнє виникає необхідність відводити не просто неабиякі, а значущі місце майбутнім виноходам, які з'являються завдяки випадковості, за межами звичайного очікування. Зараз прогнозування майбутнього, що спирається лише на минулий досвід, аж ніяк не співвідноситься з філософією, основу таких прогнозів складає випадок. Ми перетворюємо непередбачуваність на предмет точних розрахунків, ми підпорядковуємо несподіваність і неймовірність математичним формулам. Я вже наголошував на тому, що найчастіше істина виявляється завдяки побічним обставинам, і відповідно до принципу, що криється за цим фактом, я перенесу розслідування з протоптаної, але хибної стежки на інший ґрунт. Поговоримо, власне, про обставини, що супроводжували подію. Тим часом, як ти перевірятимеш правдивість письмових свідчень Сенесташа, я повернуся до газет і спробую подивитись на інформацію об'єктивніше, ніж ти. Поки що ми тільки провели попередню розвідку. Але буде досить дивно, якщо те всебічне ознайомлення з пресою, до якого я маю намір узятися, не відкриє нам які-небудь побічні подробиці, що визначать напрямок подальшого дослідження. Виконуючи доручення Дюпена, я ретельно вивчив свідчення колишнього нареченого Марії, переконався в їх істинності, а відповідно, і в невинності Сене Сташа. Тим часом мій друг із надзвичайною ретельністю, яку я вважаю непотрібною та недоцільною, переглядав публікації, а за тиждень він поклав переді мною такі газетні вирізки. Приблизно три з половиною роки тому схожі хвилювання спричинило зникнення тієї таки Марі Роже з парфюмерної крамниці Мсьє Леблана в Пале Рояль. Але за тиждень Марі з'явилась на своєму звичайному місці за прилавком, жива та здорова, хоча й трохи засмучена. Мсьє Леблан і мадам Роже заявили, що дівчина просто їздила до подруги за місто, і на тому справа і скінчилась. «Ми вважаємо, що й зараз дівчина зникла з тієї ж причини». І що за тиждень, а може й за місяць, ми знову її побачимо. Вечірня газета, понеділок, 23 червня. Вчора одна з вечірніх газет пригадала перше таємниче зникнення мадмазель Роже. Нам відомо, що увесь той тиждень, коли її не було в лавці месье Леблана, дівчина провела в компанії молодого морського офіцера, який має репутацію розпусника. Припускаю, що вони посварилися, завдяки чому дівчина, на щастя, повернулася додому. Ми знаємо ім'я цього Лотаріо, який зараз перебуває в Парижі, але із зрозумілих причин ми його не розголошуємо. Ле Меркврі, вівторок, 24 червня, ранковий випуск. Позавчора на околицях нашого міста було скоєно жахливий злочин. Надвечір, коли вже сутеніло, якийсь чоловік найняв шістьох парубків, які катались на човній пасені, щоб вони перевезли його з жінкою та дочкою через річку. Коли човен він дістався протилежного берега, Троє пасажирів зійшли і вже встигли відійти досить далеко, аж раптом дівчина згадала, що забула в човні парасольку. Вона повернулась за нею, але бандити схопили її, закрили рот кляпом, відпливли на середину річки, вчинили над нею на другу і врешті висадили на березі поблизу того місця, де вона сідала в човен разом із батьками. Злочинцям пощастило втекти, але поліція вже їх вистежила, і найближчим часом дехто з них опиниться за ґратами. Ранкова газета, 25 червня. Ми отримали декілька листів, мета яких – довести, що винуватець нещодавнього жорстокого злочину був мене. Але оскільки офіційне слідство зняло з нього усі обвинувачення, а докази наших кореспондентів продиктовані радше охотою знайти негідника, ніж надійними свідченнями, тож не вважаємо задоцільним їх публікувати. Ранкова газета, 28 червня. Ми отримали декілька гнівних листів – що їх, скоріш за все, писали різні люди. Проте усіх їх об'єднує певністю тому, що сердешна Марі Роже стала жертвою однієї з численних бандитських зрай, які наводнюють околиці нашого міста щонеділі. Ми повністю погоджуємося з цим припущенням і згодом опублікуємо деякі з цих листів. Вечірня газета, вівторок, 30 червня. У понеділок один з човнерів, який працював у митному управлінні, Помітив порожній човен, що плив униз за течією Сенни. Вітрила були складені і лежали на дні човна. Чевняр відбуксирував його до своєї пристані. Наступного ранку човен забрали звідти без відома жодного із службовців. Стерно човна зараз у конторі біля пристані. Леді Лежанс, вівторок, 26 червня. Прочитавши ці вирізки, я не тільки не побачив жодного зв'язку між ними, а й ніяк не міг збагнути, яким чином вони стосуються нашої справи. Тож мені нічого не залишилось, як чекати на пояснення Дюпена. «Я поки що не зупинятимусь на першій і другій вирізках», – почав мій друг. «Я дав їх тобі головним чином для того, аби продемонструвати надзвичайну недбалість нашої поліції, яка, наскільки я зрозумів із слів префекта, навіть не переймалася тим, щоб дістати бодай якусь інформацію про загадкового морського офіцера» а стверджувати, що між першим і другим зникненням Марі не може бути ніякого зв'язку, принаймні нерозумно. Припустимо, перша втеча з дому закінчилась сваркою і зраджена дівчина повернулась до матері. Тепер другу втечу, якщо нам відомо, що то таки була втеча, ми можемо розглядати рідше як свідчення того, що зрадник знову почав залицятись до матемазель Роже, ніж як результат нових стосунків дівчини з іншим чоловіком. Нам простіше вважати її відновленням старого роману після примирення, ніж початком нового. Я припускаю майже із 100% вірогідністю, що колишньому коханому, який одного разу вже вмовив дівчину втекти з ним, Знову вдалося її на це підбити. А тепер дозволь мені привернути твою увагу до факту, що проміжок часу між першою очевидною втечею та другою, можливо, лише на кілька місяців перевищує зазначений термін далекого плавання наших військових кораблів. Мабуть, першого разу коханцю завадив здійснити лихий намір наказ відпливати, тож після повернення він знову взявся до виконання свого мерзотного плану, який не встиг завершити, чи принаймні не завершив сам. Але про це нам нічого не відомо. Ти, звісно, заперечуватимеш, мовляв, у другому випадку не було ніякої втечі, і матимеш рацію. Але чи можемо ми стверджувати, що її не планували? Окрім сташа і, можливо, буве, Марі не було визнаних прихильників, які залицялись до неї відкрито, зі шляхетними намірами. Ніде, ні згадується про когось іншого. І хто ж цей таємний коханий, про якого родичам у кожному разі більшості з них – Нічого не відомо, із яким Марі зустрічається вранцю у неділю, якому довіряє настільки, що без вагань залишається з ним аж доти, коли дикі хащі поблизу застави Дюруль огорнули вечірні сутінки. То хто ж цей таємний коханий, знову питаю я, про якого рідні дівчини навіть гадки не мають? І що означає дивне природство мадам Роже, яке вона вимовила після того, як Марі пішла? Що вона мала на увазі, коли казала, боюся вже, ніколи не побачу Марі? Але якщо нам важко уявити, що мадам Роже знала про можливу втечу, то чи так уже недоречним припустити, що сама Марі її планувала? Виходячи з дому, вона сказала, що збирається навідати тітку, яка живе на вулиці Дром. І попросила сине Сташа зайти по неї ввечері. На перший погляд, ця обставина ніби повністю заперечує мою здогадку, але міркуватимемо логічно. Достеменно відомо те, що дівчина з кимось зустрічалась. Вирушила з ним на той берег річки і десь о третій годині дня опинилась на околицях застави Діруль. Але погоджуючись на прогулянку з незнайомцем, байдуже з як...